Відділившись від дерев, вона почала спускатися по безлісій частині горба і дещо нагадувала мураху, тягнучи за собою ще якийсь предмет, у якому я навіть не відразу упізнав ровера. Ровер – це велосипед. Ще через хвилину у постаті, що сходила з горба, спираючись об ровера, вже вгадувалась. Якась жінка, і хоч до неї було ще надто далеко, аби я міг когось упізнавати, неясний здогад уже зажеврів. Я навіть почав внюхуватися у дощ, начеб зважуючи, чи не привиділося мені все це. І просто не міг повірити в те, що бачив, дорізив в очах, вдивляючись з порогу клуні поверх конопель. «Боже!» Дасть щоб то була вона!» – мимоволі вирвалося в мене разом з видихом. Важко було повірити в те, що бачив, але видіння не зникало. Більше того, жінка враз розпласталася на траві, і ровер накрив її зверху. Вона видіпхнула його, а тоді скинула з себе сіре рядно, що ним кривалося від дощу, і у якому, вочевидь, тепер заплуталася, то була таки вона, Уля, ластівка. Ластівка з дощу. Більше не роздумуючи, я, на пролом, через коноплі кинувся до неї. І вона також побачила мене і упізнала. Помахавши рукою, заходилася підводити ровера і ще раз з опалу сіла на траву. Мокра трава і для мене стала ковзанкою. Вже вирвавшись з конопель на чистий луг, я раз по раз а останні кілька метрів до дівчини таке проїхав на спині. Стригнуло болем у рані, годі було відразу й підвестися. У такій позі і застала мене уля. Кинувши ровера, швидко збігла з горба, і вже вона мені допомагала Підвестися. І хоч сама була, як хлющ, і в болоті, але не стримувала сміху з моєї безпорадності, поки не побачила крові у мене на халоші, що знову виступила. Що з ногою? У першу мить якось аж відсахнулася. Що сталося? Ружачись від дощу, злякано зіркала на мене. Але очі її... Все одно випромінювали тепло, з рум'яними щеками, з прилиплими до чола русявими кучерями, що вибилися з під туго зав'язаної хустки, вона була чудовою. Так-так. За присточ зачепився, сказав я, і вона допомогла мені підвестися. Ми вернулися до ровера, я підняв його і, шкутельгаючи, Попхав через коноплі до клуні, але невдовзі колеса залипли настільки, що перестали крутитися, то довелося повісити рамою на плече і нести. То був наш старий, ще з дитинства знайомий мені ровер, і належав він моєму старшому братові. Колись ще з Польщі його виміняли на базарі у Вишнівці за дві копи яєць і півпуда масла. Мати казала, що вже давно переставила його через перелаз сусідові, дядькові, Степанові, Уленові, татові. Підвода з Крем'янця трапилася. Екзамен аж через три дні, то вже буде останній. Я й книжку прихопила. Будемо разом вчитися, щебетала дівчина, і знову все більше ставала схожою на ту ластівку, яку я а як ти знала, що я... Що ти тут? А ти ж сам мені казав про клуню у чорному лісі, де ти днюєш після наших ночей. А вона ж тут одна. І що там у селі? Бачила твою матір здалеку через перелаз. Вона курчат годувала. А гарнізону не бачила? Який гарнізон? «Вони давно вже тут не тлумляться», – почала була Уля. Тарас осіклась. «Стій!»